Aquestes presentacions, eh, encara que diguis que eh, som a casa, però és important fer-les perquè tot ha posat en escena. Eh, és un reconeixement que, que després té certa repercussió i que és una introducció en, el que, en el que serà aquesta segona cursa, aquesta segona Running Nocturna, que ve patrocinada per part d'Iris, perquè una, la Running Nocturna a l'estiu ja fa ja fa temps que es practica eh? el regidor d'esports aquí present rànings nocturnes al mes d'agost ja, ja fa anys que es ve fent però aquesta promoguda per l'associació Iris doncs serà una segona edició d'una ràning nocturna en benefici d'aquesta causa tan manca com maca i tan solidària com és la, la, la protecció l'assessorament el suport psicològic a, a tota dona afectada per, per càncer de mama la cursa d'aquest any és molt semblant a la de l'any passat 8 quilòmetres de córrer el dia 9 d'agost i es farem que tingui el mateix èxit que l'any passat uns 400 participants 400 i pico que realment varen més que duplicar els que hi havia hagut en edicions anteriors que el 2012 em sembla que estàvem els 150, l'any passat va ser 400 i aquest, jo n'estic segura que els 400 els farem i potser una mica, un, una mica més han començat ja les inscripcions sí, sí. sí? doncs ara la presidenta de l'associació Iris la Lídia em t'explicarà una miqueta més en què consisteix Hola, bona tarda bé, és una cursa que com molt bé ha dit l'alcaldessa la, ja fa uns quants anys que es fa eh, Diversport eh, és el promotor de la cursa i l'any passat és veritat a partir de l'any passat doncs ens van demanar a veure si volíem eh, d'alguna manera eh, tenir una mica de benefici d'aquesta cursa i dibé esport eh, molt bon criteri doncs ens va oferir eh, pogué participar de l'eurooliari de la cursa. Llavores eh, vam acceptar de bon grat i bueno, estem aquí és el segon any en eh, que participarem també a la Rambla amb ells, conjuntament el dia 8 ja hi haurà la, penso que donen els dorsals a la Rambla a la tarda, penso que és a partir de les 5 de la tarda queden els dorsals el dia 9 mateix també a partir de les 5 de la tarda es podrà repartir, nosaltres també serem allà com a grup iris contribuint doncs, a, a això a ajudar a la mesura del possible de en els dorsals, o bé fent una mica de propaganda que sempre és bona de lo que és el grup. I així d'aquesta manera pugué arribar a moltes més dones que probablement encara no sòpiguen que et gestiin. Bé ja està. Molt bé, doncs una mica era l'explicació de què serà aquesta cursa eh, promogu promoguda per l'Associació Iris gestionada per Diver Esport des de fa temps i a la de l'Ajuntament de Bon Grat doncs, volem col·laborar i la meva col·laboració serà ho intentaré, com vaig fer l'any passat arribar a la meta corrent 8 quilòmetres <laughs> i espero espero que en una setmaneta pugui entrenar-me una mica i arribar dignament que, que és el que el que pretenem Uh, moltes gràcies a l'associació realment per anar promovent tota activitat eh? tot es tracta d'anar fent bullir l'olla de manera que les, les persones afectades pel càncer de mama se vegin acompanyades, se solidaritzades i vegin que es van fent coses perquè a nivell individual o a nivell personal ja cadascú s'ho va passant per, per, per dins sí. doncs és important doncs, que es vagin fent coses perquè vegin que no estan soles, que hi ha gent que està com elles, malauradament hi ha altra gent que els hi dona, que els hi dona suport moltes gràcies, Iri i esperem que hi hagi molta participació i, hagi, i anem seguint any rere any. Bona tarda. Gràcies.